Negyedik fejezet Pontban este hétkor megszólal a harang. Emlékszem, anya mesélt a Santa Maria Assunta templomról, és azt mondta, minden órában megkondul a harang. Sokkal kellemesebb és barátságosabb hangja van, mint az iPhone-omon beállított ébresztőnek. Kinyitom a szekrényt. Egy rövid fehér ruhát választok aranyszínű papucsal. Időközben megszáradt a hajam az után, göndörfürtyeim a hátam közepéig ígérnek. A normális életemben mindig megszárítottam, aztán gondosan kiegyenesítettem. Az elmúlt időszakban viszont csak annyit tettem, hogy hetente kétszer megmostam. Tartás nélkül lógott, mintha egyértelmű iránymutatásra várna. Most viszont megint életre kelt, és a Loknik visszanyerték régi formájukat. Teszek egy kis alapozót és pirosítót az arcomra, szájfényt az ajkamra, majd fogom a kulcsot, bezárom az ajtót, és lemegyek a másodikra. Ahogy a recepciós mondta, itt található a medence és a teraszos étterem. Anya mesélte, hogy olyan ez a terasz, mintha a város fölé függesztették volna. A párok a piros kárpitos fehér széken ülve gyönyörködnek a kilátásban, miközben a pincérek tálcán kínálják az aperolspritzet, kis kerámia pedig az előételt, zöld olajbogyót, házi készítésű sós Egy fiatalember közelít felém. Fekete nadrágot és fehér inget visel, amelyen jól látszik a piros, illt ridente felirat, a hotel éttermének neve. Bona szére színóra, mit hozhatok? Eszembe jut, hogy fent hagytam az úti tervet. Azt sem tudom, ide van-e foglalásunk vagy máshova, viszont a vonatállomáson vásárolt paninin kívül semmit nem ettem, és már annak is hét órája, úgyhogy ideje csillapítanom az éjségem. Kaphatnék valami vacsorát? kérdezem. Mosolyog. – Persze, bármit. Állunk rendelkezésére. – Grácie, mondom erős akcentussal, úgyhogy rögtön hozzá is teszem. – Köszönöm. – Int, hogy kövessem a terasz felé. Erre parancsoljon. A terasz felét a medence és a napozó ágyak foglalják el. Mellettük hosszú sorban állnak az étellel és itallal megrakott zsurkocsik. Jobbra viszont egy elkerített, szőlővel és virágokkal befuttatott rész található, amely fölött világító lampionok lógnak. A fehér fémasztalokon piros-fehér kockás abrosz. A pincérek az üvegajtón keresztül cikáznak ki és be. Parancsoljon, ez a legjobb asztal. A kovácsolt vas teraszkorlát melletti asztalhoz kísér, ahonnan a legszebb a kilátás. Olyan, mintha az első sorból nézném a lenyugodni nem akaró napot. Körülötte minden aranyszínűnek és elmosódottnak tűnik, mintha olvadni akarna. Csoda szép, még soha nem láttam ehhez hasonlót. Itt minden szeglet fényképezésért kiált. Jut eszembe, a fényképezőgépet is fent hagytam. Majd holnap mindent lefotózok. A pincér mosolyog. Örülök, hogy tetszik, Miss Silver. Szóljon, ha bármiben segíthetünk. Miután elmegy, a fiatalabb pincér hoz egy étlapot, egy üveg szénsavmentes ásványvizet és egy kosárkenyeret. Kihajtogatom a szalvétát, kiveszek egy szeletet, ami még meleg, mert most sütötték. Kiöntök egy kis olívaolajat az ovális, kék halmintástálba, és belemártam a kenyérfalatot. Mennyei! Rögtön eszem még két szeletet. A pincér nem sokára visszatér. Mit hozhatok? Mit ajánl? Kérdezem, mert még ki nyitottam az étlapot. Otthon nem főzünk, vagy rendelni szoktunk, vagy anyáéknál leszünk. Erik szereti az olasz konyhát, de beéri az egyszerű utánzatokkal is. A pecorino néha a Fresh Brothers-től rendeljük a pizzát, a Vokshop-tól a kínait, a Kalifornia pizza kitchen pedig a salátát. Egy héten egy veszek grilcsirkét a piacon, és hozok mellé brokkolit és répát. Sokszor sajnált Ameriket, amiért nem örököltem anyafőző tudományát, de mindig azt mondja, neki ugyanúgy megfelel a szendvics, mint a steak. Azon gondolkodom, ettem -e már egyedül étteremben. Szerintem még soha nem fordult elő, hogy ülök az asztalnál, töltenek nekem egy pohár bort, és úgy veszem a kezembe az evőeszközt, hogy senkihez nem szólok. A pincér mosolyog. Ajánlom a paradicsom salátát házi készítésű raviólival. Egyszerű, de nagyszerű. Bort is kér, ugye? Igen. De még mennyire. Nagyszerű szinyóra, elégedett lesz. Elmegy magával viszi az étlapot, én pedig hátra dőlök a széken. Azon gondolkodom, milyen lehetett itt régen anyának. Talán pont ugyanebben a kilátásban volt része. Fiatal volt és gondtalan. Nem tudta, mit tartogat számára a jövő. Azt kívánom, bárcsak lappal kezdhetnék. Talán nem kellett volna olyan mélyen elköteleződnöm a házassággal, közös házzal és egy olyan élettel, ami nem mozdítható, legalábbis rombolás nélkül nem. Mi, Silver? A recepciós nő az. Kezét maga előtt kulcsolva megáll mögöttem. Farmert és hófehér blúzt visel. Jó estét! Önnek is. Jól néz ki. Pozitánom már is jó hatással van őre. Végig mérem a ruhámat. Köszönöm. Jól érzi magát? Bólintok. Minden csodálatos. Köszönöm. Mosolyog. Nagyszerű. A nevem Mónika. Eszembe jutott, hogy nem nagyon beszélgettünk az előbb. egyém a szálloda. Bármire szüksége van, szól. Rendben? Mi vagyunk a családja. Rendben, köszönöm. Holnap lenne a hajókázás a de Adolfóhoz, ebéddel egybekötve. Előszezon van, ezért az sem baj, ha átteszi későbbre ezt a programot. Holnap csak pihenjen nyugodtan és fedezze fel a várost. Egyre szélesebben mosolyog. A medence partján a launchban italozókra pillantok, már csak néhányan maradtak. Rendben, köszönöm. Akkor legyen így. Perfetto. Tony mondta, hogy ma ricottával töltött raviolit vacsorázik. Remek választás. Én mindig teszek hozzá egy kis citromot, hogy feldobjam. Jó étvágyat. Nevetek. Nem gondoltam, hogy még ezt is megbeszélik. Ő választotta nekem. Apám mindig azt mondta, hagyd, hogy a pincér válaszson neked ételt, és az ács válaszza a fát. Elindul, de gyorsan megállítom. Monika. Köszönöm. Mosolyog. Igazán nincs mit. Kinéz a teraszról. Igazán szép esténk van. Aztán ismét felén fordul. Holnap Rómába utazom munkaügyben, de ha bármire szüksége van, a személyzet segít. Reméljük jól fogja magát érezni Miss Silver. Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk. Azzal eltűnik. Eljött hozzánk. Amikor anya elmesélte a születésem történetét, mindig hozzátette, hogy fagyos téli este volt. Akkor, míg szilvörlékben laktak, nem messze a szánszett bulvártól. Anya szerint a lakás inkább egy faházra emlékeztetett a csiga lépcsővel és a nappali közepén futó töltfával. Ez még anya lakása volt, és apar rögtön ide költözött, miután összeházasodtak. Nem tudtam elképzelni anyát szilverlékben, ami kifejezetten nyűsgő, színes, zajos városrész. Kerol számomra mindig is a konszolidált, nyugati parti polgármegtestesítője volt. Amikor megszülettem, még szilverlékbe vittek haza a kórházból. Anya állítása szerint ez volt az egyetlen alkalom, amikor havazott Los Angelesben. 26 órát vajudott velem a Szeders sinai kórházban, mielőtt kegyeskedtem megszületni. Csupa haj voltál, mondta. Úgy néztél ki, mint egy kis vajom, tette hozzá apa. Így legalább biztosak lehettünk benne, hogy a miénk vagy. Eljött hozzánk. Már nem tartozom anyához. Apához sem tartozom. Ő sem ugyanaz már, aki volt. Ide-oda botorkál a házban, és próbál napi rendet készíteni, és mindent megszervezni. Most már neki kell kitalálni, amikor menjen Zuzanna takarítani. Nem tartozom a férjemhez, akinek azt mondtam, talán nem is akarom, hogy a férjem maradjon. Nem tudom nélkül hogyan találhatnék vissza önmagamhoz, mert ő volt mindennek az alapja. Mindig is Carol Silver lányaként tekintettem magamra, most viszont csak egy idegen vagyok. Tony büszkén leteszi elém a paradicsomot. Bon appetito, jó étvágyat, mondja. Megkóstolom, mennyi. Életemben nem ettem ilyen friss, ropogós, édes, ugyanakkor kellemesen savanykás paradicsomot. A gyással együtt lenyelem a gyönyörű, piros falatokat is. Élvezettel fogyasztom, és kenyeret is kérek hozzá. Aztán megérkezik a lágy, krémes, ricotta ravioli. Isteni! Mónika tanácsát megfogadva meglocsolom pár csepp citromlével. Mintha hónapok óta nem ettem volna. Talán tényleg nem. A mikróban melegíthető ételek nagy részéhez vagy hozzá sem nyúltam, vagy ki kellett dobni a maradékot. Eszembe jut a lejárt krumpli és a megpenészedett gyümölcsök. Ételek voltak ugyan, mégsem tápláltak. Ebben a vacsorában viszont a tényleges hozzávalókon kívül, mintha éltető erő is lenne. Érzem, ahogy táplál. A harang jelzi, hogy ismét eltelt egy óra, mintha csak végszóra történne, az égbolt sárgásból előbb levendula, rózsaszín, majd kék színre vált. A mámorító aranyszínű fényből finoman tovaröppenő világosság lesz. A hajók parton a sűjjedő nap kórusaként ringatóznak. köző. Bár csak anya is láthatná. Látnia kellett volna. Néhány asztallal odébb egy pár megkérítónit fényképezze le őket. Egymás felé hajolnak, a fejük fölött futó növények keretezik a képet, és kocintásra emelik poharukat. Eszembe jut Eric, aki több ezer kilométerre van tőlem. Ha itt lenne, biztosan oda menne hozzájuk, és felajánlaná, hogy készít róluk néhány fotót. Utána megkérdezné, honnan jöttek. Tíz perccel később már javasolná, hogy csatlakozzanak hozzánk, ezért a nyaralás hátra levő részét négyesben töltenénk Erik mindenkivel szóba egyedik. A pénztárossal, a sorban előtte állóval, a termelői piackofáival. Betéve tudja George a postásunk családfáját, és mindenki másét is, akivel tíz percnél többet beszélgetett. Az őrületbe kerget, mert így sosem vagyunk kettesben. Arról nem beszélve, hogy ki nem állhatom a bájcsövegést. Egyszerűen nem megy. Erik profint csinálja. Én szeretek észrevétlen maradni, Erik viszont legszívesebben olyan pólót viselne, amin ez a felirat áll nagy, nyomtatott betűkkel. Szívesen hallgatnám másfél órán át, mi volt a fülorgégészednél. Mondtam neki, hogy azért nem mennék vele világkörüli hajóútra, mert a második napon már sehová nem tudnék elrejtőzni. Sokszor gondolkodtam azon, miért nem tud meg lenni magában. Miért akarja mindig felhívni magára a figyelmet, és miért akar vadidegenekkel felszínes csevegésbe kezdeni? A pár megköszöni Toninak a fényképezést, majd folytatják a vacsorát. Hirtelen belém hasít a felismerés, hogyha még sokáig ücsörgök az asztalnál, itt helyben elalszom. Az ételtől, a bortól és az éjszakai levegőtől elnehezülve kaptatok fel a harmadikra, majd előveszem a telefont, és kimegyek az erkélyre, hogy felhívjam Eriket. Hármat csörög, majd hangpostára vált. Üdvözlöm, Erik vagyok. Hagyjon hang vagy SMS üzenetet, és amint lehet, visszahívom. Köszönöm, szép napot! Sikerült, mondom neki. Itt vagyok. Elcsuklik a hangom, amikor azon gondolkodom, meséljek-e bármit a helyről. Adjak-e neki valami támpontot, hogy tudja, merre járok. De fogalmam sincs, mit osszak meg vele. Gyorsan lette mielőtt sóhajtanék, aztán berakom a telefont az ékszerek mellé a széfbe. Ahogy elalszom, anyáról álmodom. Itt van velem. Él és virul.